Tervetuloa Pinnat kirjailla podcastin toiseen ohjelmaan. Ensimmäisessä jaksossahan me käsiteltiin asioita, joilla voit ehkäistä pyöräsi päätymistä varkaan kynsiin. Juuri näin ja todennäköisesti uh, pyörävarkaudet vähentyivätkin useita kymmeniä prosenttia ohjelmamme ansiosta. Joo, otamme kaiken kreditin itsellemme. Kyllä. Tänään keskitytään sitten asioihin, jotka voivat voimistaa tai heikentää uh, syntynyttä innostusta polkupyöräilyyn tai pyöräharrastukseen. Tärkein tekijä on luonnollisesti hyvä ja toimiva polkupyörä. Kyllä, juuri näin. Eli jos sulla on innostus ja sä lähdet sitä toteuttamaan hirveän huonolla painavalla ja, ja todella huonosti ajettavalla pyörällä, niin ei, siitä oikein, ei, ei se ainakaan sitä niin kuin innostusta varmasti voimista. Kannattaa lähteä heti hyvällä polkupyörän liikkeelle, mutta sitä hyvää polkupyörää ei välttämättä löydy kaikkialta. Ja koska me ollaan hirveä höveleitä ja mukavia miehiä, niin tänään me halutaan palvella teitä kertomalla, että mistä sitä pyörää ei kannata ostaa. Ei itselle, ei lapselle, ei lahjaksi. Ja sen vuoksi äh, tämän kertaisen ohjelmamme otsikko ja teema onkin Me, me vihataan markettipyöriä. No, mitä me sitten tarkoitetaan marketilla tässä yhteydessä? Se on mikä tahansa semmoinen hypermarketti, niin kuin niitä sanotaan, eli Prisma tai joku minkäs nimisiä ne KKKKK-supermarketit nyt onkaan. Kyllä, fittarit. Juuri näin. Ja sitten on tietysti äh, kaikenlaiset yleisurheiluliikkeet, jotka myy pyörien lisäksi kaikkia mahdollista hiihtokamppeista, uimahousuihin ja näin poispäin. Tässä näitä on jo aika monta. Kyllä, että et, niinku periaatteessa kaikki liikkeet, joissa, jotka ei ole keskittyneet nimenomaan pyöriin, joissa se asiantuntemus ei, ei, ei niinku, uh, tai on, on jotain muuta kuin nimenomaan hyvän pyörän löytämistä sinulle palvelevaa osaamista, niin, niin sitten ei välttämättä kannata sieltä sitä hyvää pyörää itselle lähteä hakemaan. Juuri näin. Jos nyt on käynyt sillä lailla pahasti, että, että tota, sulta on juuri pyörä varastettu ja se tarvitset uuden, tai samaan vaan tarvitset uuden polkupyörän, koska se, se vaan, sellainen tarve voi tulla kenelle tahansa. Tarvitsee uuden polkupyörän, vaikka sulla olisi 0 tai 5 tai 20 polkupyörää. Niin, niin nyt, nyt kannattaa tosiaan kuunnella, että mistä sitä pyörää ei kannata lähteä ostamaan. Ja, ja, ja mistä tunnistaa ikään kuin tällaiseen markettipyörän? Vellu, kerrotko meille? Joo. Eli siis mikä on markettipyörä? Aika usein ne on hirvittyen edullisia. Tyypillisesti. Kyllä. Edullisuus on varmaan se tärkein myyntivaltti niissä, niiden kanssa. Ja tuota, sen seurauksena ne on aika usein varsin painavia, koska niissä ei ole kauheasti mietitty sitä painoa, vaan enemmän se hinta on ollut se myyntiargumentti. Sitten myöskin niissä on heikot osat, kun ei ole siellä tehtaalla pystytty panostamaan siihen, kun on pitänyt sitä hintaa ajatella. Niin osat on heikot, jarrut on huonot, vaihteet ei pysy säädöissään ja tämähän tekee jo sitten tuota ajo-ominaisuuksista ja siitä ajonautinnosta aika huonon. Sitten ne ei oikein kestä sadetta eikä, eikä käyttöä. ruostuvat ja menevät trikki. Säädöt lähtee muualtakin kuin vaihteista esimerkiksi. Sitten on rumia. Ne on yleensä tosi rumia. Niin, se on niin, rumat pyörät on rumia pyöriä. Mm, juuri näin. Ja sitten lopuksi kun ne pyörät on tullut sinne markettiin, niin ne on koottu siellä paikan päällä loppuun semmoisen henkilön toimesta, joka ei välttämättä oikein ole tasalla siitä, että mitä tekee. Et saattaa olla, että tärkeät osat on kiristämättä, jarrut ja vaihteet on säädetty väärin. Ja no sehän johtaa tietenkin siihen, että jos semmoisen pyörän menee ostamaan, niin sitten pitää olla jo osaamista, että osaa säätää ne, ne tota, jarrut ja vaihteet itse kotona, että se niin pyörä on yleensä turvallinen ajaa, ja aika monelta tämä osaaminen puuttuu, minultakin se saattaa puuttua ajoittain ainakin. Mulla on tästä tämä huono kokemus tämmöisestä markettipyörän ostamisesta. Kerro, kerro siitä meille, valista. Minä, minä kerron. Tuota, menin etsimään edullista pyörää itselleni, ja tuota, me eksyin markettiin. Paljastatko, että mistä, mistä sitten ostaisin? No se oli Intersport. Ja tuota, Jumbosta tuota, no siellä oli semmoinen houkutteleva tarjous merkkipyörästä, jossa ja hybridistä, joka, joka tuota, oli semmoinen että siinä oli kaksi vaihdetta. Ne oli automaattivaihteet ja, ja olin tavallaan hakemassa semmoista niinku yksinkertaista pyörää itselleni. Ja olihan se ihan hyvä, hyvä pyörä ajaa siinä kun kävin testiä jolla ja tuota, no sitten olisi ehkä pitänyt ajatella parinkin otteeseen vielä tarkemmista asiaa, koska sitten paljastui myöhemmin, että no ensinnäkään tämä ei en sovi oikein yhteen semmoisen automaattivaihteiston jutun kanssa tai se ei sovi mun kanssa yhteen, ja sitten toisaalta öö, pyörän laatu oli sitten hiukan kyseenalainen, eli se ei kestänyt ulkona olemista eikä eikä tuota, se vaihteisto kestänyt ajamista ja tuota... Sehän kätevä vaihteisto sitten. No kyllä, juuri näin. Se, se oli kauhean kiva, kun se tuolla Lahden ja Kouvolan välissä rupesi sitten oikuttelemaan. Onneksi pääsin perille. No hyvä, olet täällä kertomassa asiasta. Kyllä. En jäänyt sinne Lahden ja Kouvolan väliselle aavikolle. Ja sitten tietysti siinä oli vielä se, että... Joko se oli mun omaa osaamattomuutta tai sitten sen, sen myyjän niin töhöyttä, että se ei muistanut muistuttaa, että kannattaisi ehkä kiristyttää ne pinnat, joten etuvanne oli aika pian sitten niin mutkalla ja kaikkea tämmöstä. Eikö siis pyörän myyjä kertonut, että, että tämä ensihuolto, mikä tavallisesti kannattaa tehdä mm. noin sadan kilometrin jälkeen, niin tästä ei tullut ollut mainintaa? Ei ollut, enkä mäkään sitä silloin tajunnut, siitä on jo muutama vuosi. No niin, tässä annettiin jo hyvä esimerkki siitä, että, että mit, mistä tunnistaa hyvän pyörämyyjän sitten. Kyllä. Ja mistä huono. Tämmöinen kokemus. Tämä oli hyvin opettavainen. Onneksi sain pyörän myytyä eteenpäin sitten. No niin, hyvä. Pistit, pistit tota vahingo eteenpäin. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Me, me tosiaan muuten vihataan markettipyöriä. Tiedätkö? Miks, mit, mitä muita syitä onkaan vihata No, Monia tulee mieleen, mutta sä varmaan kerrot lisää. Joo, mä kerron. Elikkä, mm, siinä vaiheessa kun markettipyörä ensimmäistä kertaa alkaa oikuttelemaan syystä tai toisesta, jarrut vaihteet, äh, ylipäätään kehno-ajokokemus, niin yh, tapahtuu yksi kahdesta asiasta. Et joko se pyörä jää sinne taloyhtiön pyörätelineisiin, varsinkin jos on, on kumi puhjennut ja tavallisesti siinä tapauksessa, niin se tosiaan jää siihen ja sitä ei enää ota käyttöön. Ei, ei tule sitä hyvää hetkeä korjata sitä kumia tai, tai sitä hyvää hetkeä viedä korjaamalla. Mutta joka tapauksessa. Toinen vaihtoehto on sitten, että se markettipyörä, Viedään sinne korjaamolle pyörähuoltoon, jossa tavallisesti saattaa hyvinkin olla, että vastaanottavan ja huollon tekevä henkilö katsoo, että aha, taas näitä. Ja se kommentti tulee siitä, että tavallisesti kun näissä on tosiaan käytetty heikkolaatuisia osia, niin yleensä niitä ei kannata lähteä korjaamaan, vaan ihan oikeasti se pyörämekaanikko lähtee tai... Huoltoliike lähtee ehdottamaan, että jotta saat tästä pyörästä jotain irti, niin nämä osat kannattaa kerta kaikkiaan vaihtaa uusiin ja laadukkaampiin. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään vaihtamaan keskiötä tai ohjainlaakeria pyörään, niin siinä vaiheessa siitä halvasta pyörästä tuleekin osien ja töiden äh, jälkeen, niin se hintalappu kertyy sillä lailla, että siitä halvasta pyörästä onkin itsest tullut kallis pyörä. Hmm. Ja eikä se ajokokemus ole silti Niinku, sitä vastaava, minkä olisi saanut sillä rahalla, minkä siihen on käyttänyt jo sitten. Ei, ei et edelleenkin se, se runko on todennäköisesti liian painava, jotta sillä olisi kivaa ja vaikka osat olisi niinku huippuluokkaa. Että, et, mm. Tai sitten se rungon geometria, eli minkälainen ajoasento sulla on pysty tai, tai sellainen aggressiivisempi, eteen, eteenpäin nojaavampi, niin se ei välttämättä vaan ole esimerkiksi Huomaat ensimmäisen sadan kilometrin jälkeen, että tässä tulee vähän paikat kipeäksi kuin tällä pyörällä ajaa. Mm. Ja, ja sitten tosiaan voi olla, että sitä ei sitten jätäkään sen kal siitä kalleudasta tai sen kalleuden takia sinne huoltoon, vaan se viedään sitten sinne taloyhtiön sisäpihan pyörätelineeseen, johon se sitten jää, koska sille ei ole kivaa. Ja ei, ei kukaan aja pyörällä, jos ei ole pakko, jolla ei ole kivaa. Ajaa. Niinpä. Meilläkin on taloyhtiön siellä sisäpihalla ja pyörävarastoissa monta tämmöistä tapausta, joista, joista tuota on pöllitty satuloita ja on vinot vanteet ja kaikenlaista ja sinne ne on jäänyt. Ilmiselvästi tuota, pyörä on ollut jo huono, kun se on sinne hylätty ja niitä löytyy ympäri, ympäri ämpäri tämmöisiä vastaavia pyöriä. Kyllä, kyllä. Jos ei ole tuskastunut siinä matkalla ja viskannut sen lähimpään ojaan tai, tai roskikseen tai vaan jättänyt lukitsematta jonnekin kaupungin pyörätelineeseen, josta sitten niistä tulee jonkun muun ongelma. Ne muuttuu romuraudaksi. Todennäköisesti sillä hetkellä ei niitä kukaan lähde sieltä pelastamaan, ajattelee, että onpa siinä näpsäkän näköinen hylätty pyöräteenpä tuosta itselleni oikein menijän. Tämä on se surunen loppu monelle kaupassa. Alustavasti kivannäköiselle ja kovin edullisen oloselle pyörälle. Ja tämä on se varoittava tarina, joka toivottavasti nyt opastaa teitä miettimään kaksikertainen, kun ostaa sitten tällaisen ä, mukahalvan, josta tulee kallis pyörä. Ja tietysti sitten, jos miettii, niin kuin mitä tämä tekee, tämmöinen osto sille pyöräharrastukselle. Et sehän saattaa loppua kun seinään, kun se kokemus on huono. Kyllä. Sitä ajattelee, että Ai tällaistakö tää pyöräilu on? No epä, epä nyt tämä tunnu oikein kivalta. Pyörä oli huono tai, tai raskas ja huono ajaa ja sitten siihen kulu paljon rahaa enemmän kuin ajattelin. Kyllä, kyllä. Jos, jos hankit hyvän pyörän, sellaisen pyörän jota on kiva katsella, joka ei ole ruma ja on kiva ajaa, niin silloin siitä haluaa pitää myös parempaa huolta, jotta se palvelisi sua mahdollisimman hyvin ja olisi luotettava, luotettavassa käyttökunnossa aina. Jos, jos tämän niin kuin vetäisi yhteen mukanokkelasti, niin toteaisi, että jos haluaa ostaa halvan ja hyvän pyörän uutena, niin sitten täytyy ostaa kaksi. Mm. Täytyy ostaa se halpa ja sitten se hyvä pyörä. Niin, ja vaikka oikeastaan se halpa kannattaa jättää sitten kauppaan. No niin, eli nyt kaikki osaavat ja tietävät välttää huonoja, liian halpoja markettipyöriä ja oikeasti panostaa vähän enemmän sellaiseen pyörään, jota on oikeasti kiva ajaa. No seuraavassa jaksossa me tulemmekin kertomaan sinulle vähän vasta niin kuin että mistä sitten pyörä kannattaa ostaa, mistä tunnistaa sen, sen oikean paikan, johon kannattaa kävellä sisään ja, ja paljonko sellaista on keskimäärin hyvä, hyvä varautua maksamaan, että millä hinnalla se hyvä pyörä löytyy. Mutta pidemmittä puheita, pinnat kireällä, kiittää. Ja muistuttaa, että kannattaa pitää pyörä kunnossa, esimerkiksi pinnat kireällä ei löysänä. Se auttaa löysentämään sitä omaa henkilökohtaista pinnaa siellä liikenteessä. Jes.